أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقşam quranlara baxıram. ويل لكل الذي جمع مالا الذي جمع ماله وعدده يحسب انما له اخلدا يحسب انما له اخلدا أن أخلد كلا لينبذن في الطمى كلا لينبذن في وما كما الخطوهوط نار الله الموق نار الله المقد التي تطع على الأثدة التي تطر على الأثيد إها عليهه مصد إ في امد ممدد في امد ممدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد جلsekledik arkadaşlar idgam bila gunna'dır gunna'sız okunuşu sözcük içerisinde şemşeri okumalar yani minun vabiliyə əxnə idğam bilə qunna bilə qunna yəni, rax, ləmbəhəc, qalərsə mönçü, cümlədir cümlədir bir söz kimi olur öbür sözə öbür sözə daha olur bir söz, <gülüyor> söz kimi min rabdiyin oxunun, min -rabdin. Vəl idğam bila hünnə didis kulunul vəyətənmirlərdən sonra ləm vəra həlflərdən biri gələrsə, idğam bila baş verər, o zaman nıl sesi tamamilə itələy, hay ləm vəra həlflərdən biri isə şəddələnik, şəddə formasında uxunur. Min rabbihim uxunur, hir rabbihim, vaylun likulli uxunur, vaylun likulli. Tamamilə. Yani i̇dğam maal hünnə nə deməkdir? Səhə, İdram məaləmlə deməkdir. Kimisə niyə İdram məaləmlə, səhifə təqdimlərdan sonra yanına da bir dələyə səbəb olmaq, idram məaləmlə. Və bu tərəfi görüncə mənim bu yəni əlimi necə. Xətcə nə deməkdir aldır Şəddələnir, nə şəddələnir? Qardaş, bir işte. Sakin nün və sonra yə, val, min hərifləri gələrsə min, val, nün yə, nün yəni, nün hərifləri biri gələrsə bu zaman nün və təminlərdən sakin nün və min okay. yə, sonra. Sonra. nə deməyəm? Bir deyim, So aslı. Nunun və ya tənvilərdən sonra ən ün tənvilər də bu lap. 4 dənə hərf qaf, ya, va, nun. Bu hərflər əzbərləmək üçün yem nu sözlərindən istifadə edir. Yem nu hərflər yadda qalsın. Bu 4 hərfdən biri gələrsə idgham ma'al baş verir. İdgham sözünün nasıl bir-birinə daxil olmaq deməkdir. Ma'al gunna gunna səsi budur. Hmm. Ha şundan çıxan səsdir. Bu zaman hərflər bir-birə daxil olar, yəni nun səsi, sukunlu nunun səsi, n-nin səsi, m-nin səsi, o bu dörd hərfə daxil olar. Və səs burundan çıxır. Men ya'mal, men ya'mal. Allazi jama'a mala va'addada, jama'a mala dərsə gəlirsə 4 hansı dəmirə bu zaman iğdan malığın olur tam şəkildə itir yoxsa qalıb bir hissəsi? yoxsa qalıb? yoxsa? u nasısa yarısı الذي جمع ماله واعده ما يمكن bir vaxt lazımdır. Müəyyən bir vaxt. Dədim ki, müəyyən bir vaxtdan sonra inşallah gələcək. Yəhsəbu annamalahu ann mən ecel oxsam ki yahsebu enne mâleh yahsebu enne mâlehu ahlada bir daba okuyayım yahsebu enne mâlehu ahlada neye göre birinci de uzattım ikinci de uzatmadım enne sözü Düzgün formada okuma. Həzər desəm ki, yəhzəbu ennə mələhə həhlədəh, ennə Bir de var dəyəm, yəhzəbu ennə mələhə həhlədəh. Kümək -iki sənə, ikinci okumuş daha düzgündür. Nəyə görə birinci okumuş düzgündür? Ne var? Ne var? Niyum şəhətlərək əhətlərək əhətlərək əhətlərək əhətlərək Allah razıysa. Nun şeddəli gələndə kələk hüzəldür. Ona gələk, sahib-i təhfət-i atfəl İmam Cəbzuri. وَغُنَّ م۪يمən fümme nūnan şüdüdə qəsemmi kulla harfin hünnetin bədə Nunnan min şeddəli olanda onları hünnəyir. Ve iki hərkəm gələndə uzak. Qul ə'udhu bi Rabbin nəs yəhsebən mələhü axlada ah, kalla la yunbadanna iqlad deyən bir şey vardı iqlad iqlad iqlad nə deməyirdi qardaş iqlad özü nə deməyirdi çelmə deyirdi nəyin-nəyinlə nəyin, çeləsin nə? axı onun bətlərindən sonra və və o zaman 1860 1860 çelə كلا لينبذن في الحطمه نؤسى تماما ليك تماما اياه شنو كلا لينبذن في الحطمه تمربطتنا يقول بزغه بيان دد كي كلا لينبذن في الحطمه Nəyə görə bu tə olduğu halda biz bunu hər kimi xuduq? Ananmək. Gün bağlı tərəkidir. Təməbbud edir. Anadır ki, tə. bu, Bunun, ki, tərəkdir, bağlıdır. Bunun yandığınız halda günələdir. Çox maçıq Bəli. Cənnətun ayət də qutardı. Necə oxuyarsam İnşallah açıqsa olduğuna görə <gülüyor> çıx cənnət. Cennət Açıq haqqqələ ifadə olun. Besbələ, söz bələdir. Cennət Bağul, kirlələdər, okunur. Cennəh Aydın? Və mə ədraqə Və mə ədraqə məl-hütəmə Uzatma var. Və mə ədraqə məl-hütəmə Uzatmanın adı. Məddir münfası nə deməyir məddir münfası? Məddir münfası nəyəndə yani, payirən Kəlmələrdə olan uzatmalarə məddir. Nə zaman baş verir? Bu, qəddi məddir Bəli. Həmzə ayrı-ayrı kəlmələrdə gələrsə, bu zaman məddir münfası nəyəndə zaman məddir münfası nəyəndə baş verir. İki, dörd və ya da altı? Beş. İki, dörd və ya, və ya da altı? Evet. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ Aydın, bir de tekrarlayalım. Əgər, med-herifler. Med-herifler nişada heriftir. Med-herif var med-herifi, uzadın herifler. Elif var və kiya. Yə, Allah razı olur? Sistemdə fatəh olur. Əgər əvvəlcə hərflə çıxartıb satsa, cavab verir. Mənim vaxtı ki, varsa, cavab verir. Siz özünüzə görə bir gəlirsiniz olmaz. Bəlkə. Məsələn, dilində 5000 üzərində həmzə yoxdur, o burşunda həmzə var. Necə oqunur mənim bu cümlə? Bəli. Saələ, saələ Bəli, saələ Birinci sələ, ikinci sələ. Ümmən məd hərf məd uzatmaq deməkdir. Buna deyilər məddül təbiəyir. Ərəb dində üç dənə uzatma hərf var. Azərbaycan dində bu şey yoxdur. Ərəblərdə var Ə, bir də var Ə. Də var var, var, var, var, var İ və var İ. Var U, var U. İki hərəkə indirəm. daha çoxdur. Sözün əsr dində. Qurana kəndə bu uzatmaq artır. 2-dən 4, 5 və 6 dərəcə artıq. ki, 3 dənə məd hərfi var. Əlif, vavya. Birinci əlif. Əgər sakin olarsa, evdəniz? Əgər sakin olarsa və özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi fəthə olarsa, bu zaman həmin fəthə, həmin ə iki hərəkə miqdarını uzakdırır. Sələ, sələ, sələ. Uzatmasa olur, sələ. Uzatsa, sələ. Qalə, Və mə mə dəyişə bilər. Və dhuha, və leylə ilə mə və dda'aka və mə qalə. Və mə qalə. Ecev sen bunu uzaksan olucaq qalə. Başqa başqa mə dəyişə bilər. Qalə, qalə. Ve uzakmada hakkınca ödemesən mə mə dəyişə bilər. Ondan sonra və mə edir, edir, edir, Nə deməlim əd-i rakə qalqala qalqala nə deməkdir? Nazlıqa. Necə ələcədir qalqala? Qalqala, yəni? Qalqala, Allah rəsələcədir qalqala evdən siz necə Hansıdır? neskatçı. Ne zaman? Öyle. Sonra Misal söylersem. Kulbu Allahu ahad. Ahad. Kişi zaman olur. Misal. Ve ma adraka mal hutama. Adraka mal hutama. Və bu zaman həmin bu qalqala, yəni tə səsin təzdən ifadə olması, ədə olması biraz azalır. Və qalqaların səbəbi nəydir? Nədir səbəb? Hərfi göstərmək edək. Hərfi göstərmək. Yəni, o nə zaman başlayır ki? Dil məxrəcə toxunur və ya dodaqlar məxrəcə toxunur. Bu zaman hava axını tamamilə dayanır. Və hava axını tamamilə dayandıqda,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 Elhamdülillahi, Rabbil alemi. Ram, ram, o zaman havaqmı dayanır. Ram, ama Rab değil, Rab değil, Rab Zamanız havaqmı dayanır ve doğrudan da qalqalar baş verir. Başka bir dağ gəyidi yoktur, keçeyi 6. ayı okusun bana kardaş okur. Oh, Bəli. Bəli. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bida' A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. A'udhu billahi. Ana səs qayda Ağzı xam bu şəkildə oxuyur. Ən Əgər həlflərin məxaricini düzgün tələfiz etmək istəyirsə, ən birinci qayda. Əuzu billahi minəşşəyitani rəcim. Ağzı tam bir şəkildə çədəksən, bəq. Bir daha. Əuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bəq. Nəlubah Biz yarıza gelirse Allah sözü ilə bir qayda keçmişdik. Buna deyilər, lafsul celalə. Allah sözü. Allah sözü bəzlədir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nəyə görə bunu Bismillah yox, Bismillah okumalıdır. Və nəyə görə burada Nərilləh yox, Nərullah qalınca ondur. Nəyə görə yandı sübhan. <gülüyor> <gülüyor> Belə deyə də laf surcələrlə Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəti fədhə. fədhə. Fə yəzma olarsa o zaman Allah sözü qanmaqlıq. Kitabullah. Kitaba fəhə. Narullah. Tamam vəcə Allah sözündən əvvəl gələn hərfinlə testə səslənsə bu zaman çox bilərsən. Bismillahillahi lilla adətsə Allah. Nərullah, Allah sözünü götürdük. muqada məddə tabi, əsləməyib, as, uzatma Muqadəh, çərikə. Son yerdə təmərbutə və təmərbutə. Və təmərbutə dayandığımız zaman həyləviz olunur. Muqadəh, aydın. Bir daha oxu qardaş. Bir daha. Gəni biraz incə edməm. Nərullahi'l-müqqədəh Nərullahi'l-müqqədəh Nərullahi'l-müqqədəh Bəli, <blev> Allah rəzə olsun, yox, baxşıdır. Orqqıdırdır, 6-cı əvəd, Qur'an var. Orqiyyəsən. Yox, yox, yox, yox, yox, yox, alhamdülə. Məllim, Eyni ayət, eyni ayət. Nərullahi məqadəh Nərullahi məqadəh Tüz öxudur. Birləmişdir. Birləmişdir. Mən neyə tüz öxmadır? Lə məqadəh Məqadəh və lə məqadəh Na Allahil muqaddas Na Allahil muqaddas Tilav Na Allahil muqaddas Na Allahil 7-ci ayəti. التي تتطلع على الافيده التي تتطلع على الافيده التي في شعرimizin qadası alleti sözü qarankəndə vasitlə başlayır və alladi imman qaydadır alladi alleti altan altan aldid bunlar hamsi vasitə ilə başlamasına bax yəni vasitə nə deməkdir vasitə bir sözü oğru sözə birləşdirmək deməkdir Yəni bu nəyə görə oldu? Ki, "Nārullāhil mūqadah" sözündən keçsək, əlləti ilə birləşdirək. Nārullāhil mūqadahullatī taṭliʿu ʿalā al-afʾidah. Nārullāhil mūqadahullatī al bu bu haldadır. Amma bağlayıcıdır. Bəli, bağlayıcı. Yəni yani sözü bir bağlayır. Bu vasitə şəxsdir. Amma Hər dəfə vəsla işarəsi gördünüz. Əksər hallarda ay ilə baş verir. Bəzi yerlərdə i ilə və bəzi yerlərdə u ilə baş verir. O gələn dostlarımıza keçərik. Bir daha duayəni. Allati allati katduran alal efide. 1 uzatmadı. 2-ci tə Qurani-Kəndə dairin ən çətin ayələrdən biridir bu ayə. التي تبطئ تبطئ ليروع تبطئ üçüncü iki tane oxşar eyni hərif eyni halda gəlir te ta ta ta indi isə te taliu'a Gədə ayn, danmalı, sonra sefət həli eyni zamanda. Örmək, dəyərəm, en çəkinli ayətlərinin koduna müəyyindir vahq lazımdır ki, qarəq bunu okuyərken düzgün bir şekilde tələssüz etsin. Əlləti teb ta, teyla başlayır, ta'yla dağmı etsin. Teb tali'u a, teb tali'u alel ef idə, bir daha qalış. Əlləti teb tali'u alel ef idə, ələti təbbəliu ələl-əf-i-da təhərflərdəndir, qutbucan. Mələk qutbucan olduğu için qalqalı olur və nefəs bir müddət dayanır. ələti təbbəliu ələl-əf-i-da Şəddə olur, təbbəliu ələl-əf-i-da Sen bunu desən olmaz. Çünki qalqala sıxatı özü nədir? Qalqala baş verir hava dayanır. Hava qurd dayandıqdan sonra bu qalqala baş verir. Bir daha. Elletiyettatallu ala al-afida. Ttalyu ala al-afida. Bu da ikhlas. İhlas nədir, qardaşlar? İhlas, ikhlas, ikhlas. İhlas nədir? Bilmirsən? Ya ikhlas vaqma səbəbi əllətī taqḍiʿu ʿalā al-afʾidah allatī taṭliʿu ʿalā al-afʾidah buna ixtilas deyirlər ixtilas və bu ixtilas ravaiətdir qiraətdir xüsusi qiraəti xüsusi qiraət var orda ixtilas var Allah Subhanahu təkallanın bəzi yerlərdə ixtilasla endirir min baʿdə zālik Min ba'di dəlik, min ba'di dəlik, min ba'di dəlik Və bu bir kirayətdir. Və qari, hər hansı bir ayətdə ixtilas etdikdə artıq nə olub, başqa bir kirayətə girir, özlə bilməyə edir. Hafsanasın, qirayətdə, hafsanasın. Mən hafsanasın nə deməyədir? Bir edirək hafsanasını, hafsanasın. Nə deməyədir məli? Qirayətdım. Hafs nə deməyidi? Mümkünəcavətdə 5-ci dəftər. Nə deməyidi Hafs? adıdır. Asim Şeyxun bu rəvayət Qurayn kəmin bu rəvayətini, oxduğumuz qurabəti rəviləri, yəni onu rəvayət edənlərdir. Hafs, ənd, dəndən deməkdir, dəndən, Asim şeyhdir. Yəni, Asimlə rəvayət etdi Hafs. İkisi də insan addı. Asim, Hafs. Və Qurayn kəmin dediriz kimi rəvayətləri var. Yəni, bizə hansı yolla gəlir? Məyyən bir insanlar tərəfindən. Onlar da məşğulaşırlar. مثلا ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتم انذرتم انذرتم عليهم أنذرتهم Bunlar, məsələ, vaidlərdir. Və bu, ərəb ləhkələrdir. Ərəb ləhkələri. Quran-ı kərim inəndə o zaman çoxu qəbilələr yaşıyordu. Qəbilələr. Və hər qəbilədə özünə görə danışırdı. Yəni, öz ləhkəsi ilə danışırdı. Və Quran-ı kərim bütün qəbilələrin ləhkəsində indi Ki, heç bir, heç bir qəbilə deməsin ki, biz bu Quranı xulankəslərin qəbiləsinin dilində oxuya bilmirik. Və sonra isə bu Alimlər çıxdı, həmin bu qəblələrin dinini və ya rəvayətlərini, onların ləhçələrini dəvaq-şəraşıq kitab halına salıb bizə rəvayət etdilər və bunun da da kirayət edilməyə yalandı. Taq ki, ə ən dərtəmək. Ə ən dərtəməkdə dərtəm. iki dənə həmzə var. Qəblə var ki, qəblə var ki bir sözdə iki həmzə gələndə ikinci həmzəni demir və uzadıb. Ə deyir ə ən, dərtəm. ən dərtəm. Artıq heç bir dəlil və hüccət olmasın ki, deməsinlər ki, biz həmzəni deyə bilmirik deyə, biz Quranı kəslərin qəbləsində, Qurayşın qəbləsində oxuya bilmirik. Ona görə baxsan ki, qirayət elmi yarandı, Allah Subhanı indirdi və həmin qəblənin insanları Qur'an oxuyarırkən gəlirdə Rasulullah Sazamiyana və öz vəhcələrində oxuyudular və Peyğəmbər səni düzəldirdi yolları. Və bununla da qirayət elmi yarandı, Qur'an elmi yarandı. Bu bir. Osman buyurur, Biz bu Kur'an-ı yaddaşlar üçün, insanlar üçün hasan detdik. Fəəl min muddəkir oxuyan varmı? Mesələn, kiraat var, kisə iqram edir. La uqsimu bi yəvmil qiyamih Və la uqsimu bin nəfsilləvvəmi Hətta indi kimi İraq tərəfəsər bunlar eynən danışır. Əgər danışırlarına fikir beysin, eynən danışır. Tüm sözlərin sonu, təməllü tanışı da eynən deyirlər. Eynən dediklərinə üçün dediklərinə ötürü, onlar da Qur'an-ı Kerim onların nəhcəsində denir. Ki, deməsinlər ki, biz bunu bacara bilmirik, biz eynən deyə bilmirik. Lə uqqsimu bi yəvmin qiyaməh deyə deməsinlər ki, biz eynə deyə bilmirək eynə, eynə dini. Və Quran-ı onların qirayətində və ləhçəsində indir və bununla da qirayət elmi ortaya çıxdı. Və bu qirayət elmi mutəvatırdır. Mutəvatır, yəni çoxluqla gəlir. Və səhidir. Səhidir. Hamısıdır. Əcəl bir qali, namazda hər hansı bir qirayətdən oxsa, namazı səhidir. Və haf sanasın bu on qirayətdən yalnız biridir. Yalnız biridir. Onlardan var nə Varqanun, Varş, Kesai, Hamza, Khalaf, Hallad, Abu Ca'far, Yaqub. Bunlar insanların adıdır. İnsanların adı da bunlar bura ayətləri rivayet edir. Amma nəyə görə onu da qeyd etdim ki, Hafsanasım ən çətin qıraqlardan biridir. Nəyə görə? Çünki Hafsanasımda ən çətin hərflərdən biri əlində həmzədir, həmzə. Ə. Həmzənin məxrəci Həmzə, ə, tüzübəz ki, boğazın aşağı hissəsindən çıxır və amma bu səhi deyil, bu səhi deyil, yəni bu kükür səhi deyil, əksinlə, həmzənin heç bir məxrəcə yoxdur, çıxış yeri yoxdur. Və həmzə hafsanasının qırarətində hamısı təhbiq ilə odur, yəni təhbiq yəni deyilir, ə-ə, ə-i, ə-u. O, bunu qırarətlərdə, ləhcələrdə isə həmzə, həmzə ikidən, həmzə gə İkincini de demir. Məsələn, Cəəəmruna cə İki dənə həmzədir. Qarun ravayeti dir ki, əgər iki dənə eyni həmzə bir yerdə gələrsə, ikinci həmzə oxunmaz. Cəəəmruna Əsli belədir. Cəəəmruna Və deyir ki, Qarun Deyir, əcər deyil, iki dənə həmzə eyni vaxtda, eyni hərəkə gələrsə, ikinci həmzə oxunmaz. Çətinliyə görə. Və nəyə görə 5 sual çıxı. nəyə görə məhz 10 qirətdən, 10 qirət özü 2-yərə görülür. Qubra, suğra, böyük qirətdər, kişiy qirətdər. Qirətdə. Qirətdə. 10 dənə rafidir. Hər rafinin 2 dənə tələbəsi var. Asım, Asım, 2 dənə tələbəsi var. Hax, bir də şirə. Dillacir, Hafs dilləki Hafsən Aasin dillə şühbə an Aasin. Şöhret nəyə görə on qraftdan qraftdan yalnız indiki Hafsən asiz məşhurlaşır? Səbəblə, yəni o boyda qraftdan içində nəyə görə məhz bu insan məşhurlaşdı? Misal ona görə ayələrdə dilləki əş-şöhretü bi-yəddillah yütīhi man yəşaa. Şöhret Allahın əlindədir, istədiyi şəxsə verər. Biz bilmirik, Hafsan Asan nə əməllər edib ki, Allah s.ə. onun rəvayət etdiyi yolu, quranı, yəni tərqiri yer üzərində hakim qurub, məşrulaşdırıb. Və ona qurub, buna misal olaraq, imam Əşatubi öçəyində qurub ki, Hafs, Hafs çox Allahdan qorxardı, həddən atıb, gecələrini ibadət edərdi. Və Şöbə ondan da rəvayət qəyələşib, bir zaman öləndə qızı başının üzərində ağlayıb, çünkü uşaq ona belə bir söz deyir. Nə üçün ağlayırsan? Allaha ha olsun ki, evin qırağında küçdə 45 min dəfə Quranı xətir etmişəm. Yəni sən kim ağlayırsan, yəni, mən ağlayırsam, Allah ha onda olsun ki, o evin qırağındakı o küçdə Quranı 45 min dəfə xətir etmişəm. Elə üçündə məsciddə yox, qırağda yox, yolda yox, ancaq üçündə. Və ona görə bu insanları yüksəkdir və hafz anası mürəfətini daha məşğulaşdırdı. Amma bəzi yerlər var ki, vaş qirayətini oxuyurlar. Məğrib, Əl-Cəzayir, Ərəb əl ölkələrinin dəz hissəsi vaş qirayətini oxuduğumuz bu qirayətdən xəbərlər yoxdur və ya çətinlik çəkirlər. Çünki onlarda o qirayət məşğulaşıq. Və onu görə bu qirayətlər onu da səhidir və onu da Allah Subhanə tərəfindən nazil olunur və qirayətlərin emmə səbəblərindən də biri Bir ayette iki, üç gönlümə cavab verməkdir. Allah Ələhüm ədəb əlīmum bimə kənu yəkzibun. Onlar yalan danıştığıları üçün, onlara ağrılı bir əzab var. Yalan danıştığıları üçün. O bir əhətdə, və ləhüm bimə kənu yəkzibun. Onlar bu Qur'anı yalan saydıqları üçün yanıdançılar yalan, yalan saydıqları üçün onlara ağılı bir əzab gözləyir. Əs-salam tadəlsə Qur'an. Deməli, həbs olacaq. Həbs Deməli, qardaşlar, Bilirsiniz ki, Rasulullah Səhsən vaxtında heç bir hərəkə, hərif, nöqtə, sukun, əlamət yox idi. Yəni, Quran ikən ilk dəfə yazılanda, Osman vaxtında, yəni bu formada yazılıb. Bu formada. Heç bir nöqtə, heç bir hərəkə, heç bir əlamət, heç bir sindir. Yalnız sözün əsli, sözün kökü, həriflə, yalnız və yalnız. Və Allah Səhsənətəli Quranı bu formada indirib. Bunu da pozar. Bunu da də dəşək edir. Bu formada indirir. Və əgəl bir qıraqa görə oxsaq, həl-i olacaq, yalan danışmaq. وَلَهُمْ عَوَابٌ əliyumum بِمَا كَانُ يَكْلِبُونَ Onlar kuran onlar yalan danışdıqları üçün onları ağlı bir əzab gözləyir. Bu bir qıraqt edir. O əgəl-i imam şəhətli deyil, وَخَفَّ فَكُفٍ يَكْلِبُونَ وَيَ Yəkribun sözlə yəkribun okundurlar. Şimdi kofi, hamzə, kisəyi və xəfsanasın, asıq. Oqru qirətdə isə kərdibun. Və bu da subuddur ki, Qurayn-ı Kerim məhz nəyə görə Ərəb dində inib? Və bu kimlərə subuddur? Dəlirdir ki, nəyə görə Qurayn-ı Kerim Ərəb dində inib? Biz elə öz dilimizdə oxuyaq Yəni, bir formadan öbürü formaya keçməsi üçün. Allah onların qəlbində xəstəlik var, Allah o xəstəliyi daha da artırar. Onlar yalan danışdıqları üçün və bu Qur'anı yalan saydıqları üçün də onları əzab gözləyir. Yəni bir ayədə iki gövmə rəc. Yəni, hüccət olsun, bəyən olsun, yalan danışdıq, danışdıqız əzab gözləyib və yalan danışdıqız və həmçinin yalan saydığı viz üçün də əzab var sizə. Və ya başqa bir ayət. Məşhur olan qiraq, hafsanasım, Allah s.a. deyib. Yə eyyuhəlləzina əmənu, incəəkum fəsikun binəbəyin fətəbəyyənu. Ey imanədənlər, sizin yanınıza bir fəsik gələndə fətəbəyyənu, aydınlaşdırın xəbəri. Yəni, sizin yanımıza bir falsik bir xəbərlə gəldiyində ki, belə-belə oldu, Allah Osman deyir ki, Və biz deyir ki, Quran-ı kərim eynəndə əvvəl Rasulullah vaxtında hərəkə olmayıq, bozaq və hərəkələri, yalnız sözün kökü qaldırıq. Fətəbəyyən bir qrəqdir, o, bir qrəqdə fətəh təbbətu, ey iman edənlər, sizin yanımıza bir falsik xəbərlə gəldiyində xəbəri sabitləşdirin kökünə, dəqiqləşdirin, kökünə baxın. Axtarın, görün, bu xəbər haradan gəlir? Fətəbəyəni aydın edin, yəni, məsələni aydınlaşdırın, fətəbək bu kökünə baxın. Baxın, bu söz haradan gəlir? Və bu, qirayət elminin, Quran elminin gözəlliyini bildirir ki, həm aydınlaşdır, həm sabitlaşdır. Və s. və s. kimi, yəni, qirayət elmində çoxlu mövcüzələr var və ya En kuslarım misal. Muhammedun eba ehadun min ricalikum. Ve lakin Resulullah. Ve ha temennəbiyyin. Məkəna Muhammedun eba min ricalikum. Mehmet sallallahu aleyhi və sizin hizbiyyinizin atası dəyil. Ve lakin Lakin Allah'ın ilçisidir. Ve ha temennəbiyyin. Ha temennəbiyyin. Xatəm, xatim. Birinci xatəm ərəb dilində həm üzü mənasını verir, həm də sonuncu mənasını verir. Və bəzi cahillər, Allahın dinindən başı çıxmayanlar, Allahın dinini təhrif eləmək istəyənlər deyir ki, bu son demək deyil, bu peyğəmbərlərin üzüydür deməkdir, amma sonuncu deyil. Ona görə biz deyilin sonuncu deyil o, biz də Peyğəmbəriyik, biz də Nəbiyyik də sarıq, kaxil. Və xatəmən nəbiyin, biz onunla razı olaq, məsəl üçün, deyək yaxşı Peyğəmbərimizdir, başqa qirətdə gəlib və xatim, xatim, xatəm yox, xatimin nəbiyin. Xatim sözü ərəddində üzü mənasını heç zaman vermir, xatim ümumən son deməkdir, mütləq bir şəkildə sonuncudur və xatimin nəbiyin və o, peyğəmbərlərin mütləq bir şəkildə sonuncusudur xatəm iki məna verə bilər xatim isə bir məna verir Doğru. mütləq bir şəkildə sonuncusudur xatim xatəmə yaxtimu xatim yəni son edən xatim fail deməkdir edən, sonunlayan, sonuncu edən məsələn, deyirsən ki kətəbə yazdı, kətib yazan xatəmə, mühür qırdı, xatim, mühür qoyan, Ən axrıncı söz qoyan, xatmədən, ve xatim-i nəbiyyin, fə sonuncusudur, ondan sonra hiç bir şey peygamber yoxdur, sallallahu aleyhi və səllətləm. Və ya başqə bir misal dəyim istə, yəyyəlləzəyən əmənun, quntum ilə sələti, fəqsilu bucuhakum və əydiyəkum iləl mərafiqi, vəmsəhü bir ğusikum və ərgüləkum, و اقموا للصلاه الى الكعبة يا لا وامسحوا برؤوسكم وايديكم الى المرافق الى الكعبة اي معذ بالله اذا قمتم الى الصلاه نمازتون زمان تغسلوا وجوهكم اذيزيون وايديكم الى المرافق ذا كل الاذرع زي iləl-kəbiyyət və arculəkum arculəkum sözündə təkcə bir də rəvayətdir bəyən və arculəkum rəvayəti var arculəkum, arculəkum əgər bir göm iddia etsək orada yumaq deyilməzdi onda biz onlara deyik ki başqa bir rəvayət var və arculəkum Ərgüləkumdan qəbul etmişsinizsə Ərgülükum var Vəli, Ərgülükum dedikdə Lamsəhu birusikum Və Ərgülükum Başınıza və üzünüza, başınıza və ayaqlarınıza Məhs edindir, vəli Çünki hərəkə oldu Amma məhs Quran sünnətdə gələn məhs Helə belə ağla gələn yox Rasulullah və onun sahabələri Etdiyi kimi, çorabın və ya xofun Üzərində etdiyi məhs Hansı ki, sahabələrdən səhir var Onda birinci qirayət hansıdır? Yumağdır. Çünki ola bilməz ki, eyni qirayətdə məhz gəlsin, yenə də məhz gəlsin. Biri yumaqdır, biri məhz. Biz həm məhzibə qabul edirik, həm də yumaqdır. Amma bir qönü var ki, onlar yumağı qabul etmir, amma məhzib qabul edir. Onun üçün qirayət elmini örgənmək mütləqdir ki, bu kəri itiraflığa biləsən. Yəyyəl-ləzînə əmr, ıza qumtum ilə salati fəqsilu vücühəkum və evdiyəkum iləl-mərafiqə vəmsahı bi rūsikum və arculakum və arculakum vəmsahı bi rūsikum və her ticardir. Yəni, hər ansı sözü özündən sonra kesre edir. Vəmsahı bi rūsikum və arculakum və arculakum vəmsahıb ədiyyum və yiyyum O, belə qərəkdə, və bir ulusikum və ərcülikum məs edin və başınıza məs edin və ayaqlarınızda məs edin. Əcər biz, biz yəni deyirik ki, bəli, ayağa məs var, Quran sünnətdə olduğu kimi və yumaq da var, kiratə qərəkdə. Ama biri görünürse ki yumağı yoktur artık öyle demeyse iki tane girayet eyni girayattır. Öyle şey de yok. Aydın oldu. Ve bu da girayet elminin faydalarından gelir. Ee, i̇nşallah ayını okuyağız. Buyurun tamamlayak. اَلَّتِي تَقْطَلِعُ عَلَى الْأَفْقِدَ Mellim buyur Mellim oku. Şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gay dedim. Ümumən eğer ayenin ortasından veya suranın ortasından başlayırıksa Bismillahir Rahmanir Rahim demə ehtiyacı yoxdur. Deyə də de bilərsən, deməyə də de bilərsən. Ümumən Bismillahir Rahmanir Rahim surənin əvvəlində oxunur. Bismillahir Kul hüvallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbinnas. Ama surelerin ortasında ise Garib E'udhu billahi minash shaytanir racim. Elleti tebtalu ala'l afkide. başlaması daha düzgündür. Onu da surenin okunuşu ortasında etse bismillah ekleyecek yoktur. Bu bir daha müellim. E'udhu billahi minash تطالع الـ <سؤال> الـ التي تطل على الافئده بظهر التي على الافئده التي تتقاعد على الافئده بظهر بالله من الشيطان الرجيم سسلا التي تتلئ على تتلئ على الافئده على الافئده التي تتلئ على الافئده ماما التي تقطع على الافئده وشا التي كريم <تلموا على> التي <الأفئدة> <شزار> تطلع على الافئده <بضح> التي تتحدث <تتلموا> على الافئده, <اللتي تتلموا> على الأفئدة> Uzaqmadan, məlum. <ql -ki> Əlləti tətaliru ələl əf-idə və yarabdın. -əf. Bəli? Zahmanız və yarabdın. Bəli, Bəli, Bəli. Hə, o da yarabdın. Siz deyək ki, Əlləti tətaliru ələl əf-idə Təsəmmətlədirin, məlum yadırıqda bir müməzərdə. Bəli, o müəyyən lazım ki, dəyişdirəm Amma yeni bir çalışaq <ql> ki, düzərdə bir dəhə okur, İndi gözəl, indi af sözündə məlim, aynı deyil, əlifdir, əf-ida, ə, ə, əf, məlim, əf-ida, adı bizim ə, əf-ida, əf-ida. Bunu siz məlim? Sizinlik, baba. O da nəyin nəticəsi? Səhv İnsan səhv əzbərlədiyi zaman onu təzdən düzətməsi biraz çəkin olur. Ona və şansını əzbəlliyyəndə düzgün kramada əzbəlliyyin. daha həməliyim, baxın. Əlləti tətali'u ələl əf-idə. Bir daha. Əlləti tətali'u ələl əf-idə. Əf-idə, incə 8-ci ayətə oxu qardaşı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان اضعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنها عليهم مُصده اضعه إنها عليهم مُصده İn-nəhə kəlf üzordur, in-nəhə aləyhin muqsada, bir qayda. qayda, buna dinlər idğam mitleyin, idğam mitleyin. Bax, bu qaydalar cümüş sonuçacaq ki, qeyd eləyənlər qeyd etsin, qeyd eləməyənlər yadlar saxlasın, əzbərləsin. İddğam dediği nə deməkdir, anır məllim? İddğam. İddğam, Hərifə-hərifə daxil etmək və əvəz olması deməkdir. Ümumiyyət, idğam daxil etməkdir. Mitləyil qardaşlar, misil sözündən deməkdir. Dərabər, ikisi də eyni olan. İdğam mitləyil, eyni bərabər hərif. Əgər iki dənə eyni bərabər hərif bir-birinin dalınca gələrsə, bu zaman birinci hərif oxunmur, ikinci həfisə şəddələnir. İnnəhə aləyhim Aləyhim sözünün sonunda nədir? Mim Ondan sonra gəldi muqsada Deməli, birinci mim okumur İkinci mimsə şəddələnir Ona görə birinci mimün üzərində heç bir əlamət, simbol yoxdur Burana baxsaz, görərsiz şey Birinci mimün üzərində heç bir simbol əlamət yoxdur Sakin halındadır İkinci mün üzerində var. Bu, o dümək deyir ki, bu mün üç dəfə okunur. İnnəhə əleyhüm məqsədə Yox. Birinci mün yalnız okunmur. Yazıda var, teləffüsta yoxdur. İkinci mün ise şəbdələnir. İnnəhə əleyhüm məqsədə Yəni, əcəl bu formada görseniz. Fəmə rəbihət ticərətuhum Rəbihət Ticaretun. Birinci tə, oxumur, ikinci tə şəddələnir. Buyur. Qarilər ki, oradaydı. Onun üçün iki onun biri oxumur, ikinci nə eyni qayda var. İdqam misli, misli oxşarı, iki dənə misli eyni hərif gələrsə, bu zaman idqam misliyin baş verək. Birinci ərif, oxunar, oxunmaq oxumur ikinci ərif oxumur şəddən yəni aləyhim sözündə bir dənə min var sonra muqsada sözündə də min gəlir şəddələnir qarib elə başa düşməsin ki bir dənə min burada şəddə də iki dənədir deməli üç dənə min var innəhə aləyhim ımm sadə deyil oxumasın həyədən hər hansı bir hər hansı bir hərif hər. bütün əvəldir ərifləri deməli birinci oxumur ikincisi səh sonra muqsadə Muq, sadə, həmzədir, sukunlu həmzədir. Sukunlu həmzə baş verdiyə olduqda, baxın, muq, deməli, fağın üzərdə üzə həmzədir, həmzə, ondan sonra sukun gəlir. Bu zaman səs sınır. İnnəhə əleyhim muq, sadə, muq, sadə <mein mans mand harden> və bu özü özüliyində qalqqalaya uçuyur. Çünki hava akını burada da dayanır. Amma qal-qal-aq değil. Yalnız hava akını e, dayanır. Ve bu, sözlə qal-lər okuyarken, Kuran okuyarken, çoxlu səhsələrə yolda yırlar. İnnəhə əleyhüm mu-s- Mu-s- mu, mu. Hava girir. Və ya, Mu-s-ədəhə tamamilə dayanır və səs çıxmır. İnnəhə əleyhüm صاد م م صاد oxu galdır. <gülüyor> Bəli, sanki qalxır. və hava axını tamamilə dayanır. M çünki həmizə məxrəci yoxdur. Sukunlu halda gəldikdə isə tam bir şəkildə məlum dayanır hava axını dayanır. Başqa tərəfi yoxdur. Bir daha məlum oxu. İnna ha hə aləyhim muqsadə Bir daha. İnne hə aleyhim muqsadə. Bir daha. İnne hə aleyhim muqsadə. Həni qrəz incədir. Hə məsələsində hə. Çoxlu ixtilak var, yalnız ixtilakın ikisini çəkəcəm. Bəzi yerlərdə hə takşir, var misil qrəti, var şur şuraya qrəti. Misil qrəti həni incədir. İnnəhə aləyhim muqsada Bəzi yıllərdə Şam biraz açıq deyil. İnnəhə ihdinə Bir var, ihdinə, bir var, ihdinə İki Yalnız biz hansı yolu götürəyik, hansı ki açıq və aydın bir şəkildə, yəni uzaqmadan. İhdinə, ihdinə, innəhə Yəni, bizim h tam eynisi. Buna və ki, götür. Çünki belə bir xromada eşitsə, təəccüblənməyin. mu Bəli, sözün sonu mu-sada tündür, təmərbutədir. Bizi bir sözün sonu in, un, fəthə, kəsərdəmə olarsa bu zaman, bu hərəkələr sukunla əvəz olunur və təmərbutə həylə əvəz olunur. Axırıncı ayət oxusun bizə. Bəli, qədəşə, xoq. Bir daha. Orada fi amədin mümadədədə. Nəyə görür bunu demədən ki? Nəyə sasaq? Çünki e, orada qabada Şəndəli Mimqəli. Ona görə düşün, aynı səs üçü. <cəm> Yox, nəyə görəm? <cəm> Üçünün adı nədir? Qardağın adı nədir? <cəm> idgham bila mə gunna idgham bila gunna ki amadin ma'a ba'dama mubdad idgham ma'a gunna bu baxdadə deyək təkcəllə ki əvvəlki hərflər olanda olursa ondan qabaqki hərfin qəlbinlə olanda incə düşür Verilir. belə deyəndə sukunlu nun və ya sonra o da tərkələrsə ye mim mim mim ye mim sukunlu nun təmmin amadin təmmin Ondan sonra mim gəldi, gəldi. Demə İdham adına baş verdi fi Bu amadın buza mannun sesi tamamilə itir. Çünki nəyə görə itir? Obuşlarda itmir. Çünki nunla mimin məxrəci run nədir? Atıq sifəti onu da var məndə. Ona görə nunu saxlamağa, saxlamağa nəyə yazır? Başa düşdünüz? Yəni biz nəyə görə dedik ki, miu biz demedik. Miu var. Dedi miu var. Çünki vah, içində gunnə yoxdur. Ona görə nünün qirdamcı sifəti vava girir. Amma mim hərfinin özü xunləlidir. Ən... Ondan onu saxlamağı nəyə itirə zor? Mimdən onu tamamilə itir. Fii amədin muməddədəh. Aydın, bir lağğı. Fii amədin sözünün sonunda balaca bir mim var. Nə deməkdir o mim? İqləb. İqləb çetlusi. Nadir. Şandur. Bu nedir? Kaydan adına sonra b hərfi gələrsə bu zaman bə min ə, nun, nim səsilə əvəzolunur. Sözü so aslik fi amadin numaddada. Amma bizi fî amedin mümeddədətin Bismillahirrahmanirrahim Suranı bir daha da okuyan, bu suranı ezber soruşacam gelen ders <gülüyor> Ve bundan evvelki olan bütün keşfəmiz sura ezber soruşacam Ezber cevabı vermiyən, cevabı vermiyən kirləşəri Buyur Melika bu, bu, Şundan da bahçiyon, ayətə bir davam misliyindir bir dərələ. Bəli. Bu, laf axıqda müməq dədəh var. Bəli. Orada, bir dərədə, birinci şəddələrdir. Orada misliyindir, yoxdur? Hansı, müməq dədə sözündə? Hə? Yox, o misliyindir, ümumən şəddəd olur ki ondan sonra da dəl gəlir, şəddə gəlir. Bəli, göy deyil. Müəyyən cəhətdən misle ilə var, amma onun adı mislein deyil. O məşaddə gəlir. Şaddə, yəni bir hərfi 2 dəfə oxumalıdır. Hə, ətə bə əbə ək əkkə əqə əbə. Ayda 2 dəfə yox. Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Əuzubillahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لكل همزه كل الذي, الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما طُبَامَ كَنَّ مَنُومَ وَنَطِعُ طُبَامَ وَمَا أَدْرَاكَ مَن حُطَمَ طُبَامَ التي تطلع على الافئده التي تطلع على الافئده التي تطلع على الافئده عليهم مقصده in mumaddada fiha ammun mumaddada subhanak allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk